Azóta is igen, az egymilliónak az elköltését uh, tervezgetjük. Ugye Kert kérdezte, hogy, vagy megkérte arra, hogy beszéljek egy kicsit a a uh, uh, pályázatunknak az állásáról. De előtte egy, egy picit azért az elkönyvkiadásra hadd reflektáljak egy mondatot, illetve hát itt Tibor már perceket, nagyon sok különböző kiadói szerződést láttam már. És uh, ugye az a probléma, hogy például ami miatt az SF portál portálíbukban nem, uh, uh, nem nagyon tudnak megjelenni ezek a külföldi szerzős könyvek, azok pont a jog, uh, jogvédelemnek, a, pontosabban a másolásvédelemnek a kérdésköré. Olyan kemény DRM uh, rendszert követelnek meg egyelőre a, a, az ügynökségek, amik a, az én álláspontom szerint meg Magyarországon életképtelenek. Tehát ezért, uh, uh, ezért nagyon macerás még ez a dolog. További részleteket pedig szerintem majd az elkönyvolvasó blog tud szolgáltatni folyamatosan. Ami a Portál Press pályázatot illeti, ugye beérkezett körülbelül egy olyan 25 30 legény jelölésre, amikből kellene választanunk. És hát ugye, mivel szeretnénk minden jobb döntést hozni, ezért egy kicsit lassan megy ezeknek a szortírozása válogatása, illetve olvasása. Ugye bejött egy-két olyan könyv is, ami, amiről nem is tudtunk idáig, úgyhogy hogy egyáltalán, egyáltalán létezik, és hát azért, mert hogy ismeretlenek, az, azért még nem kellene őket kiszórni, tehát ezeket el kell olvasnunk. Néhányat. Néhányat ki tudtunk válogatni, amik biztosan nem fognak tudni megjelenni. Ezek jellemzően olyan, olyan könyvek, amik olyan magyar, Magyarországhoz kötődő, nagyon magyaros történetek, amiket úgy érezzük, hogy az amerikai vagy az angol nyelvű olvasók közönség nem feltétlenül értene meg ezeket a kulturális utalásokat nem értené. Úgyhogy, úgyhogy haladunk, haladunk, alakulunk, de egyelőre most még konkrét időpontot nem mondanék az eredmény hirdetésre, de hamarosan fogunk erről is beszélni. Igen, kert. 13 vagy 14 könyv. Sok. Körülbelül a felét szórtuk ki idáig. Ebből, ennek mondjuk a felét olvastam én személy szerint. Nem, abban a, abban, a, abban a hétben is azért van egy-két olyan jó, ami. Nem... Egyéb kérdés. Akkor egy szolgálati közlemény még a jövő szombaton, az február 18-a a, a Farsangi buli lesz a trombitás nevű műintézményben a Moszkva téren, amire nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. És akkor kezdődjék a sörözés rész.